זכריה, פרק י"ב. משא דבר ה' על ישראל, נאום ה', נוטה שמים ויוסד ארץ, ויוצר רוח אדם בקרבו. <אנוכל> הנה אנכי שם את ירושלים, סף רעל, לכל העמים מסביב, וגם על יהודה אייב המצור, על ירושלים. והיה ביום ההוא, אשים את ירושלים, אבן מעמסה לכל העמים, כל עומסיה שרות יישרטו, ונאספו עליה כל גויי הארץ. ביום ההוא נאום אדוני, הכה כל סוס בתימהון, ורוכבו בשגעון. ועל בית יהודה הפקח את עיניי, וכל סוס העמים הכה בעיוורון. ואמרו אלופי יהודה בלבם, אמצה לי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 והביטו אלי את אשר דקרו, וספדו עליו כמספד על היחיד, והמר עליו כהמר על הבכור. ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד הדרימון בבקעת מגידון. וספדה הארץ משפחות משפחות לבד, משפחת בית דוד לבד, ונשיהם לבד, משפחת בית נתן לבד, ונשיהם לבד, משפחת בית לוי לבד,